але вона все зрозуміла і без цього. Стільки років я йшов до того загадкового Гріна, але знайшов його в образі цієї жінки з відкритим і добрим обличчям, яку звинувачували у посібництві німецьким окупантам. Вона також була з тієї невеликої людської зграї, яка вміла жити не тут. Поволі, уривками, я дізнався про все, що мене цікавило. І реальність співпала і з моїм уявленням, тільки вона була ще прекраснішою і більш трагічною. Про все це ви можете дізнатися і самі, якщо захочете. Дивним було те, що, мандруючи країною, я ступав його слідами, але потрапляв у них на два-три кроки пізніше – Якби не ці два-три дні розбіжності в часі я б міг познайомитися із ним, бути поруч і, можливо, чимось допомогти, принаймні показати, що він не сам. Протягом всіх тих років я чув до себе запитання де ти? Так запитували випадкові супутниці, котрі траплялись на моєму шляху, і нечисленні друзі. Майже таке запитання чув від свого різношерстого начальства на безлічі виробництв, де працював. Так питали сусіди, управдоми, робітниці жеків, кондуктори, міліціонери, продавці, клерки, вахтерки, діти. Навіть моя канарка, царство її небесне, часом дивились на мене своїми оченятами з тим же німим запитанням. Де ти, де ти, де ти? Увесь світ ніби зговорився питати мене про те саме, докоряючи відсутністю в активному суспільному та особистому житті. А я не міг пояснити, що попри всі проминулі роки, я все ще лежу там, поруч зі своєю коханою. і й досі лежав би на тій дорозі, якби… Він знову надовго замовк. І я більше ні про що не могла питати. Лише терпляче чекала. Принишкли, мов археолог, який, розкопуючи давню трою, чи шукаючи золото інків, нарешті наштовхнувся на елемент безцінної знахідки. І боїться копати далі, аби не зіпсувати її. І цією знахідкою була я. Сама. Він поглянув на мене, помітив моє хвилювання і уперше посміхнувся, продовжуючи розповідь. Якби не зустрів цю дівчинку тут тепер, живу, веселу, здорову, з тими ж синіми очима і розпатленими косами, такою, якою я бачив її уперше у своїх шістнадцять на березі Ставка. Вона сиділа на лаві, у сусідньому дворі, останньою у довгому ряду своїх ровесниць, і лузала насіння. Я одразу впізнав її, адже подібність була вражаючою. З того часу я почав навідуватися в той двір, сідав на лаву і спостерігав за нею. Це може здатися старечим маразмом, блюзнірством чи божевіллям, але вона дійсно була схожа на Марію. У мене лишилася стара світлина, яку я знайшов у її хаті на хуторі, уже після того, як вона спорожніла. І це був кращий доказ того, що я не помиляюсь. Вона зійшла до мене із тієї світлини, ніби заспокоюючи наприкінці життя. Потім трапилось те, що остаточно переконало мене у тому що безкінечність існує. Якось дівчинка сама підійшла до мене і запитала, «Вам погано?» І голос, і манера заглядати в самі очі, і коси, недбало перекинуті на спину. А головне те саме запитання повернули мене до того далекого дня біля ставка, до моїх шістнадцяти. Власне, у дитячому запитанні не було нічого дивного. Я стара людина, а старим людям часто буває погано. І все ж таки запитання...